La uxto antolatzen den besta hortana, ag raza nekuko raza bat gomitatzen dute beti eta iduriz be animale kuanto den el batetan egiten dute boska bat bi agasaren artean eta gu barni eta iduriz je coal chiria len aldiko chiri bat autatu dute redon idiko onjoko eskualde horretako beste horren anturatzeko, eta horrean den agazat beraz da eskualtxergia. Zoletako justuki horre hori nolartzen duziez, zer nahi duzuan nako, gomitea horre? Bon, lehenik, uh, elkarte horren, filosofia eta uh, lekuko agazekin egiten den lana, Hortaik uh, mozkina ateratzea eta biziaztea laboraria eta lekuko ekonomia, hortan bizten da bat egiten dugu argunt, Gero uh, ara, alternatiba gisa presentatia dira, lehkoko agazekin, agazatxipiekin eta ez beti hainitz uh, aragi edo esne egiten dut agazekin bizitzen aldela ere. Eta biztan da, eskoltxeak gisa, beti gure filosofia da. Izgarriko plazerekin uh, joetan gira harrat. Gainera, hanin maleko jende aldea, bergoita magmila jende esperantza dute, eta gainera Ezgira bakherri gomita uh, Arrasabata baina Arrasabata ten estakuriana eskualde guztia eskualegia da gomita eskolegiko beste agazak, lekuko agazak, beste uh, kalitatezko desmarcha hainitz hormarka eta beste beste laborariak beste uh, desmarcha kolektiboak uh, ara eh, idoki eta ble eta rapit zalarbontsak nabaran ingurien diren ani desmarcha eta sierrdia, e, e, gerezia, itxasuko gerezia eta beste hainitz kalitatezko mozkin ginen e, dira eta erakutsiko dugu ara, ze aberrastasun den eskoalegian mozkin horietan, baina ere ostalegak. hostalerrak Zedrik Budur aldutekoa eta ostalegak izanen dira hemendik emengo kozinatzeko manera ere erakusteko eta kultura kultura dira musika talde ospetsuenak badira olako de lux kantari frango talde kantari dantsa joaldun gaitero eskola kultura eskola berezita suna ara joanengira ara erakustera hemen egiten dugun baina nere Uste duguk ikastera, zeren animaleko desmartxa bat, elkearte bat, biziki antolatua, biziki nuntza antolatua. Biziki interesgarri da horien filosofia eta horien antolakuntza ikustea eta kastean ere nolari direna. Uste dut, hageman esperientzia interesgarri bat izanen denta. eta hurtako gira biziki konten joitea. Um, Bihitz berdin Juskal uh, Txegiaren negoeraz, gau egun beti uh, garatzen ari den uh, fileja baita hor, ba, uh, urte zurte geroz eta azle gehiago. Emekino emekino haigira, urtean bostean txegi gehiago transformatzen da, hor irru mila bostean, haigin nuke bost miletat arribatu 2008-2008 bi ingurian. Urte guziz elaborari berriak sakzen uh, dira, gazteria Gaste, edera haida sakzen, Eta egia horraino uh, Transformatzaileak ere uh, Transformatzaile txipiak, Artexauak, busiakak uh, Kalitateak egiten duten jendeak Sakhzen uh, ari dira gure elkartiaan Horrai uh, oita bost uh, Etxe muskine egile bada eta bost Transformatuak artizan aldelako hori eta eta Eta badira saktuko direnak Beraz uh, bada galdea, badua untza Badua untza segia eta badugu eh, uh, sortzaile eta gizentzaileen beharra ono eta eh, hemendatzeko eta galdera hori buruz emaiteko er, errepusti emaiteko. Gure kali, gure kalitatezko desmartza, sortzaile markan sartu skos, anitzari dira txartena eta ere sartzen dira uh, Urte guziz hemendatzen baitugu reguliari eh, uh, xiri eta gizentzaile gizentzeko xirien apresioa uh, Eta urte guzti ez da. Badakizte era 3 urte murrian zumat idaziko hauten. Eta entzatzen giran momentu berean ere uh, bazkak likuko baskekin hartzea. Likuko bi egileekin ere uh, uh, egiteak kontraktuak helburia uh, duko 3 dako egitea. Eta desmartzauriak uh, be gustatzen dute eta laburiek sartzen ari da eta ongietorriekin janende oraino. Uh, nahi baute sartu eskualtxegi elkartia deitzen dute eta Joaiten gira helikatzera, kustera, eta nahi dugu uh, segitu dinamika horretan, eta gure gure inana. Gizaz Bertin horretarazteko justu, Xerri hurren onen berezita berezitasuna? Xerri hurren da kanponei hazia dela, eta beraz likuko bazkekin, lezkuko bihiak, Lugaldean egin den bihiak, uh, gehien ahondi bat azteko. Eta hartu hartuz egin aden e, azia den xerri bata. E, ama bi hilaitegutien ez, eta bon, guztia emaiten du. Eta badu bere zitasuna ondiena da bere gizenaren kalitatea. Eta gizenn horrek guztia egia... Bon, ez, eta polit dena ertiak gu haurek benan... E, ez, du, ez du pare afe, izi garriko guztia du gizen horrek. Eta gainera oai, estudiok erakusen dute, osa mailan ere... Uh, asi de gras insaturé, gainera gutena ona dela eta hori da Denbora Denboraekin egiten den moskin bata eta xukatzen da horai ohitela ohi ohi ohi uxtes oihitaz gutienesa singerak ere. Eta bai uh, arai freskoan eta bai uh, singerrian dugu sort eta moskin horitan uh, ainez dezberdintzen da eta... Ara, gure gisa eh badira beste kalitatezko koizpenak ere egitean baina. Hara, guk ere entzatzen dugu berriztasun hori, eh, enzinantzartzeta. Egia zure markak laguntzen lagun ere.